Itt? És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Lehet? Csak be kell nyomnom egy gombot. Um, nagyon sok dolog van, de hál' a beszélget az ember, akkor ez nem kell, hogy feszélyezze. Én nem dolgozom stábban már régóta, és egy is ott csinálok számtalan témával, ahogy az ember csak a hiányért. Tehát hogyha, ha konzekvens, akkor arról beszél, ami őt foglalkoztatja, mert hogyha megpróbál egy-egy témát befejezni, reménytelen. Tehát kevésre az idő, meg hát az emberek ilyen szakmai érdeklődést nem mutatnak. Ezt arra fölmondom, Megpróbáltam megérteni, a kritizálta a kormányt a korrupciálődés együttműködés, ezért inkább kilépünk. Ugye az a történet, amelyben a magyar közlönyben arról van szó, hogy Orbán Viktor utasítására CIARTO Péter megcselekszi és kilépünk ebből a szervezetből. E, és megpróbáltam megérteni azt, ami a belügyminisztérium hollapjában, van, és ami hát nem egy tanulság nélkül való történet. E, nagyjából megvan, amiről beszélek, feltételezem, hogy igen. Igen, és a külügyminisztériumról beszél e, Mit mondtam? Uh, nem, a belügyminisztérium hollapjában van rajta a jelentés, a részjelentés. Értem. Tehát ott van egy nem tudom, 30 vagy 60 oldalas részjelentés. Uh, és azt gondolom, hogy a médiának ezt fel kéne dolgoznia, de én minimális lelkismeret furdalással tudom azt mondani, hogy ha én ebbe belekezdek, akkor mindenki elfordul tőlem, és nem is fogom tudni végigvenni, mert akkor gyakorlatilag egy héten keresztül, héttől tízig ezt kéne részt, ezen kéne végigmennem az egyes fejezett címeken az összes résztvevővel. Ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Van itt egy megemészhetetlen falat, időnként mutatnak az indexen vagy más videóban láthatsz ö, olyat, amikor egy kígyó bekap valamit, és aztán abba hal bele, hogy túl nagy az állat, és nem tudja megemészteni. Hát nézd, de ugye nem vagy meglepődve. Akkor most én kérdezek. Nem vagyok meglepődve, de majd azt is elmondom, és ezt az egészet miért hoztam föl. Nem vagyok meglepődve. Igen, és hogyha véletlenül te nap láttad a kövér mandineres interjúziákat... Hát abban nem egy, figyelj az. Hát akkor erőször a történet. Figyelj, ezért egyszerű a okay, kejfejancsi, mert ugye van egy, van egy, van egy nagyon hard változata, és van egy változata, ugye a hártváltozata az, amiről meséltem. Figyelj, a szóftváltozata, mert mit mondjak neked erre? Én ugye régóta azt mondom, hogy itt sok tornatanár van, de én Szili Katalinban is tornatanát láttam, csak másféleképpen. Szóval olyan pokoli belegondolni, hogy elnézést, meséldel, Ja. Biztos sokan vannak, akik ezt nem látták. Én megnéztem a teljes verziót. Én nem, én ennél vagyok. A rosszul tetted be a beszélgetés utána még folytatódik. Aha. Ugye megpróbálja megállítani a Magyar újságírója, Kövél László felnököt. Újságíró nője, László házelnököt. A parlament azon pici meg még egyáltalán mozoghatnak az újságok. A kövér ellét mellette, és azt mondja, hogy nem nem, az az, hogy nem hajlandó nyilatkozni. A riporter nőt követi, és megpróbál próbál arra a kérdésre választ kapni, hogy mennyire változtatta meg kövért a hatalom, ezt tette fel aznap minden második. Így van. A kövér, mikor eléri azt az ajtót, ahova már nem követheti, vagy amint nem követheti az újságíró, dühösen visszafordul, hogy hogyan képzeli, hogy itt a akkor álljunk meg egy pillanatra, ez az én területem, ebben már otthonosan mozgok. Azt lehet látni, hogy a kövér maga se tudja eldönteni, hogy hagyja az egészet annyiba, vagy forduljon meg, és mondjon valami olyasmit, hogy a faladja a harmadikat, és az utóbbit választja. Amit nyilván csak azért tesz meg, mert egyébként nincsen rendben belül ő benne, hogy mi is a normális magatartás. Talán még valami van benne a 20-25 évvel ezelőtti önmagából, amikor tényleg demokrataként léptek fel, és nem a tiszteletreméltó teljesítményt indítottak, és ez összegubancolódik a mostani hatalmi arroganciájával. Monológot, hogy ilyet nem lehet csinálni máshol sem Európában, hirtelen nagy európai lesz a kö... Igen és hát, hogyha így folytatják, akkor még szigorúbb szabályokat fog alkalmazni. Nem, hát ugye az újságírő nagyon, tehát eh, ahhoz képest, mert ugye láthatóan azért a hölgy megrettent, tehát azért egy pillanatra azért ő se gondolja azt, hogy, eh, hogy ilyen mértékű le, <coughs> részesül, és ugye azt mondja, hogy hát unió rendben van, de hát ugye az elnök úr le az uniós zászlót a parlamentről. Így bizony, szóval nem hagyja el a léte sokáig az újságírót, őt, erre visszaszól, Ugye ez a maguk értelmezésében az kell, hogy jelentse, hogy még durvább szabályokat fogok alkalmazni. Igen. Valami ilyesmi a sztori. Hát nézd, én szerintem a maga bőrességében, nyelsességében mutatja meg magát, úgyhogy nem is nagyon kell a kövérnek válaszolni az alapkérdésre, hogy... Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Hát egyébként ugye az index a maga nemében ezt is teszint, <gül>, hogy, hogy mi kérünk elnézést, vagy valahát mi volt a szöveg. Igen, igen. És akkor tegyük félre, mert ugye az előbb mondtál egy mondatot, ami már egy politikus szájában hangzik el, hogy évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt, amikor még demokrata volt, nem. Én azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor, amikor még nem volt ilyen. Mert ennek a demokráciához nincs köze. A mostaninak? Hogy nem, hát ahhoz, hogy hogy viselkedik. Tehát az a torzság, ami létrejött a kövérben, azt nem hiszem, hogy a demokráciátlanság hozta létre. Azt a kövér hozta létre a világhoz való alkalmazkodási képtelenségében, Igen, de hát te most itt lélektalászkodsz. Te is, hogy ne, most aztán átrendtolod hozzám ezt az egészet, te kezdted édesem. figyelj, ne, De van ennek egy nagyon egyszerűen leírható része, hogy tékétséglen az van, hogy szabadon kormánypárti politikusokkal beszélni neki kérdést felteni nem lehet. Nem, figyelj, abban tökéletesen igazad van, és akkor most az összes témát nélkülözhetjük. Annak idén Mesterházi Attila... Nem tudom, miért lehetővé tette, hogy még a 2010-es választások előtt én nagyszámban beszéltem szocialista politikusokkal, <kül> hogy mi volt gyakor tehát gyakorlatilag... Én én beszélgettem velük, és utána semmi mással nem foglalkoztam, mint az öntudatukat próbáltam növelni. Az otthani beszélgetések alapján ez egy egyszeri alkalom volt, ennél többet nem lehetett elérni, hogy jól csináltam-e, vagy rosszul, Ezt megkezdjük elemezni, de találkoztam politikusokkal, és láttam az ő reakciókat, meg láttam azt, hogy mi minden él bennük. Én most a te ötleted alapján elmennék a Fideszbe, és azt mondanám, hogy elnök úr, nyilván van, ahogy akkor a Besterházi és az Orbára hozatkozik, ezt beszéljük meg. Tehát, hogy ön meglátja ebben azt, amit én látok meg, és amit te is meglátsz. Hozzátéve, hogy egy hasonló beszélgetés vajon létrejöhetett volna -e akkor, amikor te voltál miniszterelnök, és veled kapcsolatos részletet ragadtak volna ki, de ezt most nem tudom, és nem is akarok ebbe az irányba elmenni, de amit felvesz, az, az tízes 10 tízes ér. De, de muszáj azt a megérdést nem hogy persze ilyen típusú fecsegős műsorban, mint ami a Tér, nem vettem részt. De hát én hetente, két hetente a újságírók elé, és akkor lehetett szabadon kérdezni bármilyen kérdésről. Nem kerítettek be a nem tudom, sajtó, munkatársak a misz hivatalból, hogy távol tartsák tőlem az újságírókat. Nem zárattuk le Szidi Katalinnal a fél parlamentet. <gül> Tehát, Igen. jó ez az egyrészt másrészt szöveg. Kínomban nevettek, mert igazad van. Mert ugye nyilván ezer hibánk volt, meg van, meg ezeket minden lehet mondani, de alapvetően nem léptünk ki a, a szerepünkből. Ügyetlenek voltunk, helyenként nyilván hülyék voltunk, de fő sem merült bennünk, hogy nem tudom, nem kellene tehát, interjút adni ennek, annak, annak, annak adni interjút, olyan alapoknak akkor is, akik hát hogy mondjam, teljesen egy de térjük vissza erre a videóra, te mit látsz ebben? Um, ebben az alakoncsa mellett van az hiszem, hogy talástalan sértődés is. Um, egy, egy a helyzettel nem boldogulni, nem nagyon tudó, azt nem uraló, de mégiscsak valahogyan helytállni akaró, a menekülés képétől eltávolod akaró ember, mert azt sem szerette volna, hogy mi alakul egy ponton túl, ugye azért ennyi meg, hogy elmenekül. Ugye a kettőség lehet benne, hogy menekülőre fogom, akkor a videó fog megjelenni, vagy visszafordulok és erőt mutatok. A másik mellett dönt, és elég szerencsétlen lesz, ki a szájából. Nem tudom, hogy tényleg ilyen-e vagy csak, mondjuk úgy, hogy. Nagyon hibázott, de ez, hogy mondjam, öleleplező ez a szöveg. Nyilván bánjam a már, azt gondolom, hogy bánjam a már, hogyha ez egy, jó, ez egy jó kérdés, ugye ez egy másik videó kéne, ugye a hölgyel, ha ezt az érdemet neki tulajdonítjuk, hogy elnök úr megbánta azt, amit tegnap tett velem, és amit mondott nekem. Kicsi az esély, hogy ez a szituáció létrejön, kicsi az esély arra, hogy erre szintén válaszol, de természetesen maximálisan meg kéne adni neki az esélyt. Csak tudja, azt gondolom, már soha nem voltam újságíró, nem is leszek. Azért ezek a típusú jelenetek, azt hiszem, hogy nagyon sok újságírót elbizonytalanít, hogy legközebb oda mert nyilván az újságírónak sem kényelmesed a helyzet. Ezt a hölgyet most meg fogják most dicsérni, mert körbejárta ez a nem tudom, egy-két perc a magyar online sajtót, és tényleg jó pofal, meg, meg, meg, meg informatív sok tekintetben, de azért őnek is sem könnyű a helyzete. Hogy a csodában is lehet ilyen szituációban. Nincs erre felkészülve, nagyon helyesen. De holnap... Figyelj, Feri, erre nem lehet felkészülni. Erre nem lehet felkészülni, tehát ez valami olyan arcpirító. <síl> és ez ugye nem a sajtószabadsággal van összefüggésben, hiszen van sajtószabadság, meg tudja kérdezni. A kérdés az, hogy ami ebből fakad, arról lehet-e beszélni, és ez nem a sajtószabadságnak a része, hanem annak, hogy ezzel a merev struktúrával Uh, hogy ez a merev struktúra hogy jött létre, és egyébként, hogy lebontható-e, hiszen ez egyébként alapvetően a párbeszédnek vagy az egymással való szóbaállásnak a tökéletes hiányára mutat, valamint azt, hogy van egy fél, aki erre a maga módján nem is tartiként. Én szerintem persze nincsen sajtószabadság, vagy hogyha elegánsnak akarom fogalmazni, akkor már csak töredékesen. Így értem, így értem, de én, én, én ezt úgy értem, tehát amikor az 50-es évekkel hasonlítják össze a mostanit, attól is borzongok, mert hogy ez kétszer 50-es évek nincsenek. Meg nem igaz a 60-as, a 70-es, vagy a 70 80-as évekesen, természetesen. Az ideális sajtószabadság, amit elképzelünk a sajtószabadságról, vagy amit sokszor megéltünk, vagy amit megéltünk és különnek tartottunk, mint a mostanit, hogy volt-e külön volt, volt. Volt is, persze, meg soha nincsen, mert ha más nem, akkor a tulajdonosnak, meg a hirdetőknek az érdekei mindig volt ugye a szerkesztőség felett. Eh, explicit. Jó, hát tegnap is szóba került, uh, ugye az én barátnőm egy kirúgott népszabadságos így információval rendelkezem, de ebből természetesen nem élhetek vissza, de tegnap is szóba került egy uh, ismeretlen, aki elpróbált, megpróbált elhelyezkedni valahol, <laughs> így jönnek létre teljesen értelmetlen mondatok, mert ebből konkrétumokat nem mondhat, ahol egy nap után felállt, mert nagyjából tolba mondták neki azt, hogy mit kérdezhet és mit írhat. Mm. És aztán azt mondták nekem, amikor fölállt, hogy hát azért még volna neki itt ideje, hogy hozzászokjon, csak mondta az illető, hogy köszönjük szépen, hogy nem szeretne hozzászokni. Igen. Igen. Igen. De a másik dolog felé meg az, hogy én nem tudom, hogy az illető hány éves, azt hiszem, hogy fiatalabb, mint mi. E én azt tapasztalom, hogy könnyebben állnak fel egy bizonyos korosztály jó emberek, mint aztán később, akik gázszámlákra való hivatkozással, ezt a szó átvit veszem, maradnak, és ezzel maguk is részesei válnak a sajtószabadságtalanságnak. szabadság de Természetesen, de ez nem mondasz, az... Nem, nem bátla, de elég banális, nem most magunk között. De annyiban nem banális, hogy amennyiben nagyobb lenne a piac, vagy szabadabb lenne a piac, vagy nagyobb lenne az ország, de most hadat nem akarok üzenni Romániának, akkor könnyebb lenne a helyzet. Ráadásul de, de csak egy Budapest van, Szobathely, Szépváros, de nem ugyanazok a lehetőségek, és akkor marad a külföld. Ugye, múlt héti hír volt, ott 7-8 vidéki megyei napilaknak lecserülték a teljes vezetőgárdáját. Volt olyan lap, plána, Somogy-megyei hírlap, nem tudom, hogy így hívhatják, és volt megyei megyei lapot, a teljes kárdát fölállították. Most mit csinálnak ezek az újságírókot? Épzel belkapos Hanem Ha nem azt a lapot ízlek, mit írnak? Hát nincsen másik lapot. Nem tudnak hova menni. Tehát, hogy, hogy ezek az emberek nyilván ötször meggondolják, hogy mit írhatnak le, nem ővel van a baj, hanem azokkal van a baj, akik ilyen a teremtenek. Nem látom a megoldást. Ő, ővelük nincs is megoldás. Hát én, nem, nem én a magam ugye, semmi más nem próbálok, mint amikor az ember a cipőjébe belerak valamit, hogy vagy amivel tágítani lehet, de amivel a talpától nem válik el. Ha ez valakinek kevés, annak azt tudom mondani, hogy hát két dolgot lehet csinálni. Fejdughatja a homokba, elmehet innen, forradalmat csinálhat, de majd mondja meg, meg nekem, hogy, hogy, hogy azon kívül, hogy próbálok tájékoztatni, és próbálom valamilyen módon tágítani a lehetőségeket, milyen egyéb módozatot kéne igénybe vegyem, hogy ő egyébként engem ne vegyen fidesz Hát nem tudom, hogy van-e 30 nyelik verzió, hát nem sok van, és bizonyos szakmákban, a ti szakmátokban mert is nagyobb kevés, van hogyha az ember pénzügyi tanácsadó, akkor egyébként is jó, akkor talál magának állást. Azt hiszem, ha újságíró, akkor hát szinte alig van olyan, amire ma már nevet ülne rá a kormánypárti igényeknek vagy követeléseknek az árnyéka. Ilyen, hogy a módon vagy csak haloványon, vagy sötét ha van vagy jelkiesik, hogy sötét feketen, ez a feketén. Mitől lesz ez más? Mitől jön rá? Gyakorlatilag a kérdés egyszerű. Mitől jön rá a kövér arra, hogy nem jól viselkedett, és képes nem ugyanebben a szituációban, de egy másik szituációban, Tehát képes elnevetni magát, és rájönni arra, hogy ez a lány nem azt akarja, hogy a Fidesz innen menjen el, és hogyan képes úgy viselkedni, ahogy talán 30 évvel ezzel az viselkedett, bár a kövérben mindig benne volt a kövér, mint ahogy benne a Gyurcsány és bennem a Fiala. Igen, de én szerintem ő már nem fog megváltozni, közel van a 60-hoz, és jól emlékszem, hogy 2002 után azt mondta az ő szövetségese barátja, kollégája, Orbán miniszterelnök, friss ellenzíti vezetőként, és sokszor idézik tőle, hogy azt tanulta meg a vereségből, hogyha még egyszer kormányra kerül, akkor még keményebben. Tehát, hogyha ők egyszer vereséget szenvednek, és nyilván egyszer vereséget szenvednek, akkor visszafelé nem azt fogják mondani, hogy ó, de hülye voltam akkor is, amikor ott az a újságíró nővel ilyen lehetetlenül bántam, hanem azt mondta, na, na talán még, még keményebben kellett volna föl bele, e, és a többi és a többi. Nem hiszem, hogy ők megváltoztak, ők bele fognak menevedni ebbe a félrejövőket szerepbe, e, és neked is meg mástok, és sokszor azt mondom, hogy nézd, ennél sokkal lehetetlenebb erőszakos hatalmak itt megbuktak, persze nincsen ezer évünk a saját életünkben, pokolj nehéz megítélni, hogy ez holnap meg fog változni, de meg fog változni. Na, és amikor majd 20 év múlva erre a hatalomra, akkor nem böcsületben egy tisztességgel, hanem hát kritikával vagy megbetésebb én... De Figyelj, én gyakorlatilag csak, hogy értsed, nem mintha neked-e felül lenne kétsége, csak hogy például a hallgatók Ne, Én úgy tartom rugalmasan a kapcsolataimat, akikkel beszélek, hogy próbálok és általában sikerre. Tehát akik szó velem... Rádióvisoromor azok szó válnak velem kívül, és én mindent elkövetek annak érdekében, hogy ez a megmerevedés, amiről te beszélsz, ne jöhessen létre a másfélképpen nem, hogy egy viszonylag kötetlenebb beszélgetésben a maga módján felhívom a beszélgető partneremnek a figyelmét valamire, amivel persze könnyen lehetséges, hogy nincs igazam, de van mód arra, hogy tisztázunk olyan félreértéseket, amely félrejtések vagy nem félrejtések tisztázása egyrészt nem való a nagy publikum elé, másrészt kínos lenne. Tehát én azt látom, hogy ez. Szűkebb körben bizonyos személyekre tud működni. Kövélászló sose tartozott ebbe a körbe, de például az öccse igen. Én egyszer évekkel ezelőtt hosszan ittam vele a déli pályaudvaron, de az nagyon régen volt, akkor még te voltál a miniszterelnök. Uh, és az egészen elképesztő beszélgetés jött létre, és valójában azt, amit ebben a műsorban próbáltam létrehozni, azt a magánkapcsolataim által is próbáltam frissen tartani, és őszintén sajnáltam, hogy nem minden kapcsolatom a magánszférából jött, hiszen azok sokkal, tehát osztálytársként az ember másféle kapcsolatot köt gyurcsai Ferenccel, vagy iskolatársként miniszterelnökkel, de hát ez evidencia. Igen. Sokan ezt ilyen haverkodásnak, dörgölőzésnek fogalják föl, a maguk módján nem is tévednek, de ezek a beszélgetések és ezek a találkozások, veled is volt számos ilyen, nem dörgölőzés, vagy ha igen, akkor valamiért ti ezt elfogadjátok, de én ezt nem dörgölőzésnek de Én Nekem nincs is sok tapasztalatom arról, hogy újságok dörgölőzének. Ha nyilván akarnak egy normális viszonyt, még azt is gondolom, hogy akarok olyan viszonyt, amelyben én megbízom benne, és többet elárulok magamról, a világomról mint másnak, ez tök van ebben a szakmában. Azt akartam mondani, nem mintha fontos lenne, csak ha előhoztad. A kövér Szilárdról nekem nagyon régi emlékeim van, mert vele is egy gimnáziumban jártam. A az fölöttem egy évvel a Szilárd meg egyel vagy kettőre alak, a pápai Tűris gimnáziumban. És ő egy nagyon-nagyon helyes fiú volt minden tekintetben. Valóban a bátya picit görcsösebb volt akkor is. A Szilárd az egy elképesztően helyes tornász fiú volt, de jó alkató, jó kiállású, eh, talán jó képnek is mondható, eh, mentes mindenfajta eh, györöstörténet. Én amikor eljöttem pápáról, hát most már annak lassan 30, nem tudom, 6-7-8 éve, azóta nem láttam. Jó, de az, amiről beszélsz, ugye lényegtelen lenne, hogy ez kövér lászlóra vonatkozna, de ez áll eh, Orbán Viktorra és sokakra másokra. A magánkapcsolataim lévén Orbán Viktorral nem, de másokkal igen, tudtam ilyen beszélgetést bonyolítani. Orbán Viktor múltkor ugyanúgy viselkedett, mint Kövér László, amikor én legutóbb Orbán Viktorral egy téren voltam, akkor egy olyan csodára volt képes, hogy miközben nagyjából négy percig egymástól tíz méterre álltunk, ő úgy mozgott, de akkor még szintén nem volt, az még 2010 előtt volt. Úgy mozgott, hogy egyszer se nézett a szemembe, és ezáltal én meg nem akartam felhívni magamra a figyelmet, és ennek következtében aztán nem kellett velem szóba állni. A Lászlóval utoljára az Echo televízióban találkoztam, ahol konstatált, hogy ott vagyok, és mindent elkövetett annak érdekében a testmozgásával, hogy még véletlenül se kerüljünk egymással ö, olyan viszonyba, hogy beszélgessünk. Én voltam az a lehetetlen alak, aki megszólítottam, így aztán szóba Velem, de nagyjából érzékeltette, hogy ez a beszélgetés, ez nem lesz hosszú, és egy konkrét példát tudok neked mondani, hiszen Csányi Sándor én nagyon sokszor megkörnyékeztem a, a legkülönböző ügyekben, de leghosszabban talán az UDZRT-ben való vélt vagy valós szerepe miatt, és egyszer tudtam vele beszélgetni, hangodi professzornál akut akadtunk össze az Uzsokiban, ahol egyszer ültünk ott, és én oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Fiala János vagyok, mondta: Tudom, sokszor kerestem, egyszer sem sikerült, mire mondta nekem, hogy örülök. Én kérdeztem tőle, hogy minek Tesék. Na, hogy minek igen. Kérdeztem tőle, hogy minek örül, mire azt mondta, hogy jól működik az elhárítási rendszer. <hállítás> Hát, én ezt azért komolyan vettem, tehát én azért veszem komolyan azt, amit te mondasz. Mert hogy a személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy ez tényleg egy megmerevedő rendszer, és ugye mindannyian tudjuk, hogy hogyan messzesedik a csontozatunk. És ugyanez a messzesedés, ez bekövetkezik az idő múlásával, de ha lenne körzeti orvosa, a Fidesznek is hallgatna rá, mindent elkövetne annak érdekében, hogy ezt a messzesedést optimalizálja, és ne, ne, ne örömmel nézzen abba, annak, ne örömmel nézze azt a merevedést, amely egyébként, hát nem, tehát ez, ez nem az a merevedés, aminek az ember örül. Nem fogok veled most nagyon komolyan beszélgetni, nézd el nekem, tanap összefutottam valaki rá, hogyha már politikusokról beszélgetünk, Akivel én korábban nem találkoztam, egy színész ember aki azt mondja, hogy ő egyébként Orbánnak és Simicsának katonatársa volt a És voltak ezek a fiúk akkor? És amit mondom, abban semmilyen ítéletnek, most friska nincs. Azt mondja, hogy te a, a, a Viktor gyerek jelentéktelen volt, ott nem néztem ki bőle semmit. De Simicska pedig állati gyerek. Eh, szó kimondó volt, már akkor is mondta a politikai adásom, hogy ott van hatról nem pont ezt hallott, ott, ott mind, amit itt mondani, mindenki felsz hiszen, de azért a politikai tisztnek, mint ahogy hallom, pornólapokat vitt, cserélt cserébe, csinálhatott egy kis bécsi kávéval működő kis kávé kifőzdék ott a tiszturaknak, akik hát ezt jól megfizették, Tehát hát volt már akkor is benne egy kis kereskedői szellem. Na és azt gondolom, hogy, hogy befejezem a itt, hogy nyilván nagyon Ha találkozna valaki az én középiskolás osztálytársaimmal, találna olyat, aki azt mondta, hogy ez már a filmár már akkor is egy ilyen állandó konfliktusokba kevredő... Ugye most nem a debreceni könyvből idéztél? Nem, nem, nem, nem. nem, nem, nem egy... Jó, de akkor egy kérdést engedjél meg, már így is húzottunk a kilencet, de egy kérdést engedj meg. Mikor fordult veled utoljára elő, de ez egy éven belül kellett, hogy történjen? És nem kell, hogy a politikával összefüggő legyen, és nem kell, hogy feltáró vallomást tenyél, de én azt tanultam anyám mellett, hogy öreg kutya is tanul kunsztokat, tehát igazadban nem fogunk megváltozni, de ez nem jelenti azt, hogy ne tanulnánk kunsztokat, vagy alkalmatlanak legyünk az önreflexióra. De viszonylag jelentős kérdésben, tehát nem abban, tehát nem valami lényegtelenben. Mikor mondtál utoljára önkritikát, amikor arra valaki felhívta a figyelmedet, és most ne e, ugye a szemkilövető kormányra beszéljünk, mert azért ennek meg kell adni a méltó helyét. Tehát milyen, milyen kontextusban tudnád ezt elhelyezni, vagy milyen konkrétumot tudnál anélkül elmondani, hogy másokat ezzel lelepleznéd egyedül magadat, amiben képes voltál önkritikát gyakorolni, és aztán később mindig eszedbe jutott, és ennek következtében másképp is Ilyen. No, ilyen? amikor az utolsó, és régóta, azt hiszem talán a számos legtöbbször másfél-két hónappal ezelőtt, akkor én voltam e, a feleségem ott ért a hír, hogy bezárják a népszabadságot. Ugye az egy szombati vagy vasárnapi nap Szombat volt. Nap volt Október 8-a. Thesszalonikiből Tessz, össze-vissza telefonálgatva a világban, e, milyen megérintve a dologtól, Összehívattam egy rendkívüli elnökségi ülést itt Budapesten szombat késő éjszakára, amiben én Skype-ul be a Bélelt lakásból, és, a, egy el, és azt ajánlva, elemezve el, és azt ajánlva a kollégáimnak, hogy mi akkor vonuljunk ki a parlamentből. És kétségtelen, elég elős ellenállásra találtam magamat szemben az elnökség pártagjától. Én meg, hát nagyon régen tapasztalt módon, Iszonyat helyenként bántóan leteremtettem őket. tehát hogy mondjam, személyiségem teljes súlyával, de mi brutalitással érveltem az igazam mellett. Erős többséggel megszavazták, amit mondtak, de a másnap reggel rossz érzésem volt, hogy itt megbántottad embereket. És az egy nappal később, mikor egy újra össze volt bocsánatot kértem, hogy azt hiszem, hogy túlmentem minden olyan határon, ami Elfogadható. Igazan volt az írvek lényegében, de hogy én ezt tettem, és elértem a célomat, az nincsen rendben e, elrontottam elnérést. De maga a bolykot, az ez végig is összefüggésben volt, vagy semmi. Tudtam a bolykot, azt föntartjátok, vagy valami orbitális varomságot mondtam. Hogy akkor döntöttük el, hogy kivonulunk a parlamentből, azóta mi csak két három törvében megyünk be, hogy ne legyen. Jó, de akkor végül is mégis csak elérted a célodat, vagy akkor miért kértem. Csak nem jól. Nem jól, mint hogy azt mondom, és akkor nem menjünk nagyon messze, hogy 2004-ben, mikor a kettős állampolgárság népszolatás kormia nem mellett kampányoltunk, szerintem igazunk volt, én ma is tartom magmat ehhez, de nem szépen kampányoltunk, rájátszottunk, hogy mondjam, a szociális irítségre, önzésre. Abban sem volt igazunk. Tehát időnként nem lehet felmenteni magunkat, hogy igazunk van, és akkor bármilyen érvet bármilyen módon használhatunk, én ezt a hibát másik hónapra ezelőtt. Én most elköszönök ez évre, mert a következő héttől én egy héti karácsonyozom, aztán pedig eltűnök az országból, egy kicsit kiszerlőztessem a fejem. Én örülök, hogy ismét szóba álltunk egymással. Ha lesz rádióműsor és a szándékaid változatlanok, akkor jövőre folytatjuk. Így tesszük. Köszönöm szépen. Szia. Gyurcsány Ferencet hallották. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Um, van egy szervezet, amely elvesztettem a fonalat, meg kikapcsoltam a gépemet, és lehet, hogy kiprinteltem, de már nem emlékszem rá. Tehát Ottbán Viktor utasította a különböző hogy lépjünk ki egy szervezetből, amely számunkra nem... Olyan adatokkal szolgált, mint amilyet mi szerettünk volna viszont látni, és civil szervezetek olyasmit mondtak. Civil szervezetekre hallgattak, a kormányra nem. Te um, arról a szemléletről, amit a magyar gazdaságpolitika folytat, a tekintetben, hogy hajlandó elfogadni a kritikát, és befogadja, vagy legalábbis van egy olyan szféra, ami nem a nagy nyilvánosság előtt van, és ott befogadja. Látod-e ezt? Van-e ennek jelentősége, vagy a kérdése érted? Valamilyen szinten értem. Én azt hiszem, hogy ez inkább olyan, hogy, hogy elfogad visszajelzést, és ezek ilyen ebből ilyen nem nyilvános megállapodások lesznek, amelyek bizonyos ügyeket megoldanak. Én nyilván nem ismerem a vállati adó csökkentésnek a részleteit, a adók adókuls csökkentésének a részeteit, de azt úgy vélem, hogy emögött is vannak olyan, olyan egyeztetések és megállapodások, amiből az jön ki, hogy a költséget is ezzel talán jól fog járni, megállapodnak egy-két multinacionales vállalattal, hogy itt adózza le azt, amit elvileg máshol is leadózhatna. Ezzel a 9%-kal teljesíti költségvetésbevételei ennyiatt még talán jobbak is lesznek. A vállalkozások megjelöltetnek, hogy kisebb az adójuk. De ezek nem nyilvános dolgok. És nyilvánvalóan olyan nincs, hogy azt mondja is és jó tévedtünk, ezt nem is kell csinálni. Igen, ez zavar? A rendszer tévedhetségébe vetett hit, az, az ö, azt nem szabad megingatni. -e, meg és a gazdaság ehhez alkalmazkodik? A gazdaság mindig alkalmazkodik. A gazdaság olyan, mint a bioszféra. Nem lehet meggyilkolni. Csak olyan lesz, amilyen. És milyen lesz? Hát olyan, amilyen. Hát ezzel most nem tudok, ez egy köztői kérdés. Milyen lesz? Hát olyan lesz. lesz -e pénzügyi, vagy van-e pénzügyi kihatás az olasz népszavazásnak? Ugye erről írtál, készül a piac az olasz szavazásra? Azt látom hogy nincs. Igazából uh, olaszország az uh, kvázi olyan marad, mint eddig volt. Tehát ez csak ennyi. Ennek a szavazásnak kezdett a az eredménye, hogy nem változott meg a parlamenti rendszer, és emiatt a politikai rendszernek az a fajta instabilitás, ami, ami, ami Olaszországban van. Hogy ez nem egy általános instabilitás, ez nem káosz jelent, hanem ez egy rendezett instabilitás jelent. E, e, olyan kérdést teszek föl, erre ne, neked nem biztos, hogy kell tudni, de az olasz parlamenti viszonyok azt nem tették, je, jelleg nem tették lehetővé, hogy ezt parlamenten belül tudják e, elérni? Nem tudom, hogy ehhez miért kellett népszavazásra. Mert... Ugye óhatatlan az összehasonlítás, hogy végül is az előző rendszerek hibájából 2010-ben egy olyan parlament áll föl, állt föl Magyarországon, ahol mennyi, meg annyi társadalmi konzultációt, és aztán később nézve az mert abban a biztos lehetett tenni, szinte biztos hitben, hogy annak a szobor megvan? Hát olaszországban nincs, tehát olaszországban annyira fragmentált a, a parlament, és ugye, nem is olyan a pontos politikai rendszer, de az ugye alsóház, felsőház között az, pingpongoznak ők az ügyekkel, és közben, közben maga a, a kormány támogatását biztosító parlamenti többség sem. Jö, de maga a néfajon miért utasít vissza egy olyan felvetést, amely ezt egyszerűsítené, látszólag egyszerűsítené, látszólag legalábbis egy outsider számára olcsóbbá tenni, az olaszok mégis azt mondják, hogy nem. Nem tudom, ugye ezzel egyidéleg, ezzel nem tudom, erre miért volt szükség, hogy a miniszterelnök már hozzákötte a saját maga. Hát az meg egy plusz dolog, de az, hogy a képviselők számát csökkentik, az miért nem tetszett az olaszoknak? Ő nem tudom, miért nem tetszett, de ez, ez ugye egyben a miniszterelnökkel kell szembeni szavazássá is vált. És az, aki nem mert az azt nem tudom, hogy, hogy azok hány százalékban nem mert azért, mert nem szereztik Macaorendzit, vagy azért, mert úgy gondolták, hogy a politikai rendszer úgy van. Az olasz gazdaság az hogy van? Nincs annyira jól, az olasz gazdaság az rendkívül lassan növekszik, és az olasz gazdaságot, itt <coughs> vannak a képességi problémái, az olasz gazdaságot fert, tehát visszahúzza azt, hogy a pénzügyi rendszerében nagyon sok a rossz hitel, amivel nem nagyon sikerült, csinál, sikerült csinálni semmit. Ez a rossz hitel, ez milyen összetételű? Nem <coughs> Ez milyen összetételű? Nem teljesíti vállalati ütelek. a uh -huh. vállalatok nem tudják nem fizetik is. De ez mondjuk miért nagyobb Olaszországban, mint Franciaországban? Vagy ha rosszat kérdezek, akkor inkább is te menj? Más a vállalati szerkezet, és lehetséges, hogy mások voltak az olaszoknak a, a az <coughs> olasz bankoknál a hitelezési, Más a bankrendszerek a szerkezete, sokkal több a kisebb bank, sokkal más a hitelezési. De ennek a hitelezési rendszerhez nincs köze az éppen regnáló kormányhoz. Ez, ez általában volt ilyen, kormány függetlenül. Ilyen. Ez félig meddig szerintem kulturális dolog is. Uh -huh. Ugye ne felejtsük, hogy Olaszország gazdasági szempontból két ország, tehát van egy északi, meg egy déli része, a gazdasági és társadalmi szempontból is két ország. Ugye a déli rész az, az sokkal egy kicsit ilyen harmadik világbeli lényeket is mutat magán, ugye az északi rész bizonyos részei ugye a legfejlettebb európai uh -huh. minőséget képviselik. Tehát ez ez nehéz egy alá állani az egész országot, és ott a bankrendszere, a pénzügyi rendszerében ezek a rossz hitelek ott vannak, és ezek emiatt nem, nem tudnak, ezek kicsit zombi teszik a bankrendszert Bankok nem tudnak hitelezni, mert lehúzza őket a már kintlevő, és nem rossz hitelek az aránya. Ez, az, ez egyébként a múltban jött létre, vagy a jelenben is képeződik ugyanilyen módon, tehát újra és újra tervelődik, vagy ez a rendszer, vagy ennek a rendszernek a működésébe valaki azért berakott egy éket, és újabb ilyen hiánynak a felhalmozása nem történik? Nézhetően a gondosság számot nem változott az elmúlt években, évtizedekben, de azt gondolom, hogy ez, ez nyilván képzelnek új szükelek is, de a többsége az, az egy az abban a periódusban képződött, amikor ugye nagyon megilódult a hitelezés szerte a világban, ugye a meg a amennyire tudok. És hát az olasz bankrendszert azt akkor, amikor az írt, meg a spanyolt, spanyolt ugye, kvázi állami segítséggel kikonszolidálták, akkor az, Olaszra, az olasz nem konszolidálták ki. Azért volt lehetőség a spanyolok meg az írti konszolizálni az államnak, mert nem alacsony volt az induló államadosság, amikor a bankváliság 2008. -t. Az olaszoknál meg kurva sok? Igen, tehát mondjuk a spanyolok nem indultak egy 40-valány államadosságról, és ugye voltak egy csomó pénzt a, a bankrendszerben. Az olaszok azok 110 vagy 120-nál, vagy hol tartanak? 120, 130-nál tartanak a Youtube-on, és azt mondom, hogy a válságban 110-del mentek bele. Tehát, hogy ő ez ilyen formán nem kerül szóba, <köhö> hogy még a szuverén ezt is a gyakába vegye. Ennek az a következménye, hogy most, hogy a az ezzel kapcsolatos európai előírások, és igazából egy állam, tehát az, az állam nem tud úgy bankrendszert helyre tenni, mint ahogy Spanyol vagy országban, Ugye arra lenne szükség, hogy ezeket a rossz hitereket leírják, és a a bankoknak a tulajdonosai, ugye ezek megkikettőig bankok, illetve ha a saját a banknak nem elég, akkor a banknak különböző típusú hitelezői is viseljék ennek a terét.. A bank... Ez mennyi ideig tart egy ilyen izék? Hát, hát ez egy másodszalat meg lehet csinálni, csak itt ugye az van, hogy a bankrendszernek a bankot kétféle módon tudod hitelezni, <coughs> tudod, tudsz bele bankbetétet tenni, és tudod venni a a kötvényét is, és olaszországban az a helyzet, hogy a bankok kötvényeit azt ugyanúgy a lakosság neki meg, mint ahogy a betéteket is ő adja, és hogyha ezeket a rossz hiteleket leírják, és a bankokat fel kellene tökisíteni, és a, a, a mérlegnek a másik oldaláról is le kellene írni azokat a veszélyeket, akkor úgy tűne, hogy ezeket a, nem csak a bankrésztű tulajdonosok, hanem a, a, a kötvény tulajdonosok, tehát az olasz utca embere tömegével, viselni ezeket a... Tercet. Ami rájuk nézve, milyen következménnyel járna, nem jutnának a pénzükhöz? Hát igen, igen. A megtakarításuk azok... De csak szóval ennek, ennek sose lesz vége? Ez így van. De, de, és akkor ez így marad? Hát ez egy jó kérdés. Erre ez, ez a kérdés, mert nincs válasz. <kül> és ezt az olaszok is tudják? Aha. És a csodában reménykednek? Valószínűleg igen. De az a folyamat, amit te leírsz, az valójában vezet valahova, vagy ez egy másfajta döglődés, mint amit Magyarország kapcsán szoktál mesélni? Ez egy másfajta döglődés, tehát ugye azért ezzel Olaszország folyamatosan küzd. Tehát ugye van egy, van egy ország, amely, amelyik ö, olyan dolgok képes magából kiterben mint a Ferrari, vagy általában az olasz design. Ez hihetetlen kifinomult dolgokra és óriási teljesítményekre képes, és a másik oldalon pedig pedig belecsúszik egy ilyen... Tényleg egy ilyen... Jó, de ha meglépnék azt, amit szerinted meg kéne lépni, akkor te azt feltételeznéd, hogy az olaszok kimennének az utcára, és megdöntenék a kormányt? Óriási társadalmi követ én se tudom, hogy erre a jó megoldás. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet kezelni, mert persze, azt tudod, hogy ez örökké nem fog működni, meg egyszer Egyszer ezzel a szembe kell nézni, de hát ezek ettől még személyes tragédiák. Ugye ez az, amit, ez az, amit egyébként, ugye háború esetén egy, egy ilyen helyzetet, egy, egy hadvezetés. Ez egy tolvonása hogy Hát ez gondolkodás nélkül kezelés, azt mondja, hogy hát szükséges áldozatok vannak. Igen. De ezt, ezt háborúba ezt így ki tudod mondani, és meg tudod érteni, de, de egyébként ezeken a, ezen a speciális helyzeten kívül ez egy olyan dolog, amivel amivel bárki azt tudja mondani, jó, persze hát most muszáják csinálni, akkor ezünk túl akkor ez nem érti. Én... Amivel nem azt mondod, amivel nem azt mondod, hogy egy háborúnak kéne lennie. Nem, abszolút nem ezt mondom, csak azt <kül> mondom, hogy ilyenfajta ilyen felolthatatlan ellentéteket a háborúba szoktak tudni kezelni, azzal kapcsolatos közgazdasági elméletek egyébként vannak, függetlenül hogy ez a fantasmagória a kategóriájába tartozik, vagy mennyire PC, hogy egyébként ma a világnak mennyire volna szüksége egy világháborúra ahhoz, hogy meg tudjon újulni. Mert a közgazdasági elméletek egyike sem mondja neked. Tehát, hogy nem gondoljuk azt, senki nem mondja azt, hogy a háborúval meg lehetne oldani bármit. Mint hogy egyébként mégis lehetne, csak ilyet nem írlik leírni. Hát én nem hiszem, hogy bármit meg lehet oldani. Hát az előbb mondtad, hogy ezt meg lehetne oldani például. Nem, azt mondtam, hogy a háborúban a hasonló helyzeteket, amikor szükséges Ott, nap, igen, igen, akkor nem a megold, rosszút használtam. szóval ez egy jó dolog. Igen. Akkor ezt megnyitjuk. Mert van egy magasabb szintű, egyértelmű magasabb szintű péld. Oké, okay, egy... rendben van, értem. értem Mert értem. a hozzasági nevekedésnek mi a magasabb szintű célja? A jólét. Mert igazából mindenki segíteni érdekel, hogy a gazdasági növekedés engem se érdekel. A jó létnek az életminőség azon érdekel, meg, meg valamifajta társadalmi igazságosság És ennek igazából hosszú távon gazdasági növekedés nélkül ezt nem lehet megvalósítani. A növekedés magában nem elég, de ez szükséges feltétel. A Ebből a szempontból, hogyha most ezt a koordináta rendszert nézzük, most ez egy hirtelen váltás lesz, ha akarod, akkor ne is beszélj róla. Mennyire értették meg az elmúlt, tudom is én, 8-10 éve, amióta mi az unió tagjai vagyunk, a nyugat-európai országok, az, hogy a kelet-európai országok, azok miben különböznek tőlük? Szerintem a kelet-európai országok sem tudják, sok esetben. Mert... Ugye meg annyi beszélgetésben az jön át, amikor Csepregi Dándorral, vagy bárki mással beszélgetek, hogy valójában más logikák és más észérvek hangzanak el, mert hogy a helyi fauna és flóra más, és, és egész egyszerűen nálunk olyan előhitelezésnek kell lennie, a tőkeszegénység miatt, amilyen előhitelezésre Nyugat-Európában nincs szükség, és miközben korrupció után kiáltanak Nyugat-Európában valójában nem arról van szó, hanem erről. Azt mondjuk, mind a kettőről szól. Lehet. Tehát senki senkinek gondolja azt, hogy nincsen ez a korrupció, ez van, ez mindig is van. Ebből a szempontból az is egy, egy ismert és látható dolog, hogy a korrupciónak a kontrollja, az minél keletebbre megyünk, annál, annál alacsonyabb. Máshogy is értelmezzük a korrupciót egyébként, szerintem. <tos> Hát most már tényleg van egy másfajta értelmezése, hiszen a korrupció egyebek közt a nyugathoz való felzárkozásnak lett valami vélt vagy valós eszköze. Hát ezt e e nem tudom, de az biztos, hogy máshogy más, más, érik meg a korrupciót nyugaton, és máshogy érik meg... És én. ami a tőkeszegészséget illeti, az egy ugyanilyen komoly faktor, vagy az csak zárójában említhet? Nem, az egy rendkívül komoly faktor, ezzel szerintem már mindenki tisztában van, aki, akinek nyilván is a rálátása van a gazdaságra, akár a gazdaság történeti szempontból, akár pedig úgy, hogy jön meg, tehát is látja, hogy milyen a különböző. De lehet -e optimalizálni azokat a viszonyokat, amelyek ennyire különböző perenfeltételi országok történetét próbálják összeilleszteni? Lehet, csak egyrészt el kell ismerni ezeket a különbségeket, másrészt pedig tudomásul kell lenni a, a felzárkózó országoknak, hogy a pénz, aki a pénzt adja, az valamilyen formában diktál. Ugye fontos számára az, hogy pénz ne el, és ne Magyarul, hogy a, az a konstrukció, ami most van, az részben mindig azért igaz, mert az egyik felét elfogadja, a másik felét viszont kritizálja, és ezzel mindig egy ilyen kentaur jön létre. Igen, egyébként van olyan fajta vélemény is, hogy, hogy mondjuk Magyarország számára az Európai Uniós támogatás az ugyanolyan, annak vannak ugyanolyan átok jelleg, van ugyanolyan átok jellege, mint egy társadalmirag erről nem megfelelően érett országnak a nyersanyag kincsek. <gül> Ez érdekes összehasonlítás. Olyan ingyen pénz, ami kvázi a földből jön, és még mondjuk Norvégiában ezt egy értelmes módon tudják kezelni, és egy módon tudja a... a Kormány meg az egész társadalom tud ez, ez, az ebből származó kvázi ingyen jövedelemre elszámolni, és ezt a társadalom számára elraktározni. Ugye Norvégiában van egy óriási alap, ami az ebből származó pénzeket hosszú távon módon kezeli. Zenezuelában ez a dolog nem így működik meg van sem. Tehát ott, ott egyszerűen az elítére. mindig ide jutunk, és aztán vagy elfelejtem a válaszokat, vagy el akarom felejteni, hogy ez egyébként valamilyen e, megváltoztathatatlan dolog, vagy a változása az azért nem érzékelhető, mert közben a másik szféra is változik. Ez részben megváltoztatható, de azért tisztában kell lenni, hogy ugye most már 1100 éve vagyunk a kártájára döntvében, és se lett belőlünk Hollandia, tehát hogy most valami ok megvan, de nem lettünk ukrajna se meg tudjuk biztán sem, tehát hogy ez, ez valahogy ennek van egy ilyen, van egy ilyen elvárható sáv, reálisan elvárható sáv, amiben mindenféle mutatószámok és elképzelt minőségi mutatók szerint a magyar társadalom és a magyar magyar élet tud ingadozni és ezen belül ezt lehet javítani, meg lehet a morált rontani is. Ha magadban létezik az utca két oldal, akkor te könnyen őszék közlekez közöttük? Már én mire gondolsz? Hát amit az előbb leírtam. Hollandia meg Tajikistan? Hát igen, igen, igen. Egyik, egyik fele Magyarország, a másik fele Hollandia, jó, nem Tajikistan. Hát a Magyarország az Magyarország, az mindig az ugyanolyan. Az a kérdés, hogy, mi, hogy én magam inkább a hollandia vagy a Tajikistanim, de ez. És ha a munkádban holland vagy, akkor, akkor abban mindenre lesz még holland. Éppen, éppen most a munkában éppen holland vagyok, már holland szépen dolgozom, tehát uh, uh, nyilván közelebb ározzám. Ez a, ez a németalföldi általánoságban, mert németalföldi mentalitás. Mikor jött utoljára úgy toljára hollandiában? Tóval, tényleg, igen. Igazából nem is tudom Pedig érdemes elmenni. Mert ugye Amsterdamra ugyanazt mondják, mint Budapestre, hogy Amsterdam az nem Hollandia. Uh, igen. Bár a szempontból talán inkább az amerikai. Csak az amerikai dolgok állnak hozzám talán legközelebb. Egy csomó mindenben. Főleg ami az üzletet illeti. Család miatt vagy itt? Uh, én európai vagy, nagyon európai vagy. Én ugye egy évet éltem Amerikában, tehát én azért azt láttam, hogy ez milyen, és... Uh, több jó, csak én mégis európai-nek érzem magam, de hogyha dolgozom, akkor, akkor jobban szeretem az amerikai stílus, mint az európai. Én most kiveszek egy kis szabadságot, januárban meghívlak ebédelni, és aztán folytatjuk. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, Duronelli Pétert hallották. Én akkor maradok fél tíz után, ha közvetlen a hírek után igényt tartanak rám, kurvára elfáradtam. Um, ahogy Apukám mondta annak idején, egy elfáradtam, a nem tudom miben. Jó, szolgáltatás, a hírek, és utána addig jövök vissza, amíg nem érzékelem, hogy van irántam igény, A nincs sértődés nélkül távozom. És most, közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fialaj János.